Abenduaren amagostean konzentrazia egingo da altzako arria parkean, amabiterdietan, donostiako planorokorrak 5.000 etxe bizitza berri gehiago eraikina dituelako, amar mila biztalde gehiagorekin reiki masifikazioare gotzeko azmoz. Ideia bat egiteko, horri suposatuko luke, amabosola irutako berrogei dorretxe inguru eraikitzea, sekulako hastakeria. Hori dela eta altza hogeita bateko taldeko kide den maribi, gombidatu dugu denon basoa irratxa horren berri emateko. Atxaldea, omarebi, semo duz. Arratzadeon, oso ondo, eta eskerrik asko daiteagatik. Ba, horregoteagatik. Bueno, ba, hasiko gara, konta iguzu piskabat nola sortu zen altza hogeita bat aldea, eta zeintzuk izan ziren horretarako e, arrazoiak eta dinamika, bilakaera, piskabat? Bai, bueno, altza hogeita bat herriek imena sortzen da 2000 garren urtean, garai hartan azit, azten dalako donostiko udalaren aldetik e, altzako, auditzakularreko mendialde inguru honetan, txe bizitzak egiteko Egitasmoaren lehendabiziko pausoak, alkate eh, Alkatea Odone eta eta Jorge Leta irigintzako sinegotzia eta eh egitasmo bat bultzatzen hasi ziren, ba hemen eh, altza bukatzen dan nolabait lerrotik hasita eh landalur landa eremu guztia hartu, pasaiaraino jetxita eta incluso hor eta Arrenteriako Las Mercedes eran jo irichita, ba eremu guztioi eh nolabait eh bueno, ba, horre ba, modu intensoan eraikitzeko, eta hor duen ja ba, hoxe, ba, irumilia etxe bizitzatik angora aipatzean, eta horrela, ba, hemen erritarrak keskatuta ba, ziginan biltzen, eragile batzuk ziginan biltzen, et, eta sortu gendun lendabiziko iritzi bat asko estabaidatu ondoren, horrela ez lehen Eta sortu gendun ere erriekin mena, irigintzako behatoki moduan e, diseinatu gen Hortik aurrera e, proiektuak ibilbide e, zehkotzen izan du, Gora beratzua, 2006 an e, alde zeudenak lortzen dute donostiko hirigintzako plan orokorrean sartzea. Eta une horretan, azten gara beste ekimen bat martxan jartzen e, banderola berdea. Nola baitiz latzen zuelako altzatarrek, e, altzatargillenak sentitzen zuten zerbait. Hau da, ere mu berdeen eta haizi aldirako lekuen e, eskazi izugarria zutela ba... Ba, historikoki garatu den moduan garatu dalako eta horren ondorioz, bai? bai eta ekimin horrek, bueno, irakorik duguna hortikan eta e, zer erantzun polita izan zunez. Osea, banderolak ze jari behazidan, balkoietan eta horrela eta jendearen erantzuna Banderolekin bi gauza lor e, bideratu genitzen bat ba, e, bakoietan jartzea eta mila bat banderola inguru jarri ziren eta gero udaletxekoak etortzen sirenean bileretara batzutan egite ziren bilerak areto oso hundietan berreun laguneko aretoetan eta masa isila ba, ba geizki interpretatua izate izan beraien aldetik zen esate zuten 4 gehnala kontrageundenak eta beste guztiak isilik zeudenak ba baitzutela iritzirik edo alde zeudenak. Hor duan, banderola eman zitzaion, banderola gainera makiltxo bat makil jarrita nahi zuen guztiari, ta orduan, e, zuenean, nahi zuena, zuen, eta hor duan udalakitza egitezuenean nahi zuen aku banderola mugitzezuen, eta horrele izlatzezuen nolabait isilik egoteagatik etzela proiektuaren alde zegoelako, bai, baiziketa eta bai, baizik eta, baiz? eta oso oso zea polita izan zan. Bai, hori besteak isili daudenak nolabait alde dauden, argudi hori leku askotan edo ek, ekimena zentzen dena da, ez? Horri da, horri da. Zubiri manteoko asuntuare. Bai, hori ba da, horri da. Bai. Eta, eh, baita ere, momentu batean, dirudien ez, alderdi guztiek esaten dute, hau batez, nola bait, auditzak ularrikoa eh, deskartatuta dagoela, ez? Engara hierta. Bai, bai. E 2006an planean sartu eta geroztik 2010ean egiten denean plan orokorraren revisioa berriro ere sartzen dute, baina hor krisia etortzen da eta horrelako eh, urbanizazio gastu ikaragarriak zituen, ba, promotoreak beak ere ezutela pausorik ematen, gainera hori beraietako batek iebrantz hartu izan eta orduan bueno gelditu izan estanbaik batean, ez. Ordan 2019an -e Justo Ustezkunde aurretik eh, maiatzean baldin baziren Ustezkundeak martxoan egin gendune partido, bueno, udal talde, udal hor zuten talde edo, edo partido politikoen e, inguru bat, eta etorrezinen partido guztiak egia esateko, eta guztiak esantzuten nauditzakular deskartatuta zegoela. Eh? E, momento horretan ja, e, e, bueno, e, nabar menazala etxela, etxela bidezkoa horrelako lur bat e, eraikitzeko eta urbanizatzeko eta, eta, eta artifizializatzeko erabiltzea, Eta deskartatzen zala, eta, bueno, oso, oso lasai ditu ginen. Mamua barriroa agertu da. Hmm, bai, bai, bai e, 2008an azten dira revisio berriarekin. Egia da 2004 planorokorra e, ilotza badela, ez duela dauka antondegin e, lau mila etxe bizitza eta auditzakularren beste iru mila eta zubietan mila, metro, mila etxe bizitza. Lurra guzti guztioiek e, landa ere mukuak eta landalurrekoak eta ba, plan hori gauzatu eta e, azten dira revisioarekin ba aurreko unartuta 12 urte pasata nahiko azkar e, dana eh ohituta gaudenerago eta eh baia azten dira prensan esaten bueno eske dau ditzakular ezin izango da alde batera utzi seren gainera e, agertzen da sinedotzi buru esanez ba, diru asko sartu dudula udalak Donostiko udalak eta orduan etekin bat atera berdiola horri Mm -hmm. eta ja e, aurrera pidea e, orain 2008a lauan e, porfin erakutzi duten, zeren 2008a iruan basuten eta guri filtratu ziduten, baina 2008a lauan ja erakutzin dute. Eta hortan ja berriro datoz 2008 etxe bizitzakin auditzakularren eta gainerako zei ere muetan altzan beste, mi, beste mila pasa, eta e, altzanta urrundu artean dagoen ere beste mila berreuntaberoetan maust. Ba, sekulakoa. Aizu e, ba, e, gozen asaltzera entzuleari, entzuleguari e, ze esau edo dituen e, ingurune horrek, eta nintzu zuzen zuek bultzatuta edo aritzalderen bitartezo dugu gintzen nuten alako azterketa bat, ez? Eta horre, bai. maitza batzuk eman ziren, eta bueno, ba, biskabatoria asaltzea, ez? Ze zelta zitzekiten ari garen, ze, ze lurralde mota ba. den, eta bar, eta bar. Hmm. Bai, 2007-2008 urtea izango zan, non eh, proiektuari aurre egiteko beste, beharrain beste argudioekin, baritzalde taldearekin elkarlana azten dugu, eta egiten da, azterketa bat, txakulareko balore naturalei buruzkoa. Borduan, hor dugu, asterketa hori, laister zintzilikatuko dugu web horria, web horria berritzen ari gara, eta laizter hori gongo da, bai hau, bai orain, nola baita eraberritzen ari garen, e, beste teknikari batekin eraberritzen ari garen txosten hori, bai? Eta, Orduan, bat egin, web hori izena edo, E, altza goita bat. Altza goita bat, listo. Ale. Bai, bai, bai, bai, hori da. Bueno, hori da, naritzaldeen dio kasaritzarako balore eta izaera berezia duela auditzakularreko lurrak dituen ezaugarrien gatik, oso kalitate honeko lurrak dira eta hogeita iru hektare almen agrologiko handikoak lirateke. Eta beste 50 hektarea izan daitezke ba, kalitate honeko zelaiak edo e, abeltzantzarako eta olako erabileretarako, eh? Hori erabilera produktiboi buruz hitze ingo aginduke, bai? Horreta sa parte aztertzen da landareria, basoak, fauna eta bueno, nabarmaintzen da ba oso egoera naturalean daudela. De hecho, duela gutxi esan digute milas hortzireun eta berrogeita zerbaiteko plano eta mapai bueno, kartografiari begira, asko berreskuratu dala, asko berreskuratu dala eta oso egoera honean daudela bai. Eh. Orduan daude basotxoak, kastaino ondoak, aristiak, urritzak, lizarrak, eh, aristi potenteak daude. Zazpi basotxo desberdin dira edo nabarmentzin dira. Eta, eta azkenean valorazio ingurumen ikuspuntutik eta balore naturaren ikuspuntutik ba, ba oso oso oso valorazio ona du. Bai, eta hor ere epatzen duzuen momentu batean ibai bide edo urre emari aldetikan ere baduela ur dezente eta hori ere gaur egun gero eta gehiago balioztatzen den zerbait da, ez? Bai, bai. Eh, izan ere, ehm, plan orokorren abantzeak berez aurrerapiak eduki berko lituzke alternativak, eh, aukerak eremu bakoitzari buruzko aukerak. Egia da onosteko plan orokorra horretan estuela burua gehiegi utzi. eta eta hautitzakular izango da gutxienetakoa non jasotzen da aukera hau, orain 3000 eh, etxe bizitzaitza gitearen aukera hau eta bestea da lurrazpiko eta lurrazaleko uren babes gune izatea. Mm -hmm beraz horria ja, badago aitortza bat, eh? Badago aitortza bat, nolabait baditula balore horie gertatzen dana da gero deskartatu iten dutela, pues ez betxe bizitak nun baiten hein ber dituztelako, bai? Baina hor badago aitortza bat eta hori horrela da, eh? Baditu eh urre baliabide handiak eh, jasotzen dituen lurra da, mm? Mm -hmm ere behin hitz egiten, e, komentatu zenun badagoela alako kakalardo berezi. Bai, bai, bai, bai, bai, gran kaprikornio, e, ez izen ez ezaguna, hola kalean, nola baita ezateko, eta teknikoki, cerambiks zerdo, eta bai, ja, 2000 laugarren ultean horren larba batzuk edo topatzen dira, eta gerostik ikusi eginda, ikustea izan da, bat egia da, eta bueno, orain eudabria atortzen denean jarriko gara berriro. Gran Capricornio nonen bila, eh? zeren eh, Europa mailan eh, babestutako espezie bada. da. da. Mm? Batzutan, eh, nik esperitzia bueno, personala lanean eukinun eh, txingudin, egin eh, behar zuten eh, errepide nagusia abikoiztu, eta halako batean salbatu gintuena, ba izan zen, eango igel bat. Babestutak bai. ere? Zer, alako gintatzen bai, bai. dira, ere, natura batzutan, bai. ez? Ez gu aluzatzen digu. Ea... Bai, bai, egia da... Hemen eh, asko, o sea, lekoa izagutzen duen jendea, badakiz zenbat eh, txori, zenbat landareri, eh, oso oso, bihan horan iztasuna oso ondia da eta, eta oso nabarmena da etorrita. ta. Igual kakalardoa da gutxien ikusten dana, baina txori mailan eta egazti mailean eta landariri mailan oso oso aberatza da. Eh? Haudizakular eta batez ere altza bezelako ingurune batean, ba horrek asko balore gehiago du orain dik. Mm? Ados, gero badago baita ere, gaur egun modan dauden hain batez itzedo definizioa, bata da balio ekosistemikoena, ez? Alde horretatik han ere, zehoz ere egiteko ez moa duzue, edo bai. ezkeni dezakeen ingurune guzti horrek, altzatar guztiei eta donostiarre noski. Ba, bai. alde hortatik, balio ekosistemikoen aldetik. Bai, hori da. Orain zerbitzu ekosistemikoen azterketa egiten ari gara, ba, bueno, lurralde antolaketako azterpideak dot izeneko hokiek sortu zutelako kontzeptu hori, hori eta espiegitura berdeena e konzeptu berriak dira baino, baino oso zabalduta daude teintza foru aldundiko ingurumen sailaia eta ingurumen saila eh azkigitura berdearen dela, <gülüyor> beraz oso barneratuta dago eta orduan hasi gara azterketa hori egiten orduan azterketa egiten ari gara 118 hektarearen gainean e, egia da gaur egun sailkatu e, nahi duten 80 hektarea ditula lehen landarro eh eta autopista artean dagoen mendiska bat muño bat ere kentzen zuten kenten zuten, e, eta orduan guztira ziren egun dame sortzea hektarea, eta jarraitzen dugu horren erreferientzia egiten, bai? Eta horra dibide zeia e, baditua horre ondorio batzuk, bederatzi landareri pezie daude, E, labanantzako lurrak euneko berrogeita zazpian handikoak, e, e, aristi bereziak ere ja identifikatzen dira eta ja identifikatuko dira e, bueno, ba, esaten zen zerbitzu servitzu ekosistemikoak ez da, ba, ornidurako e, servitzua emateko e, nola gaitasuna handia duen adibidez Bueno, momento batean beharko balitze, eh, donostiak beharko baluke jaten eman <laughs> bere biztan lehi eh, lurrak sortzen dituen eh, produktu egi esker. Ba ez dakit, eh, desdago irian ezin ez izango luke egin eta hemen eh, eh, ere muaren eguneko eune, iruro gaitazeiak dauka eh, gaitasuna hundia, eh, bueno, ba, elikagaiak sortzeko baita ere e, abeltzantzarako, uraren aipatu dugu, egu ere aipatzen da, e xurgatzeko axurgatzeko ahalmen handia, ba basoak oso egoeraunean daudelako, airearen kalitatea ere zona eta bueno, zuten aurkako nolabait babesa egin dezake, baita ere eluraren higaduraren inguruan Eta, azken batean, aldaketa klimatikoarekin zer ikusea duten elementu guztioietan, auditzakular babesleba da, biztanleguaren babesleba da. Horretaz, bai? aparte, paisajearen elementua dago. Auditzakular, azken batean da, San Markoko muñoaren eta itsaso bitarteko lur guztioien pieza bat, sati bat. Bai? Autopistak sati txuzuna, baino ikusten badugu San Marko txoritokieta, Landarro, Auza kular eta ja erorketan dijoa pasaiaruntz eta erortzen erortzen du e, itsasora bai. Oroan paisajearen aldetik hori e, e, bueno, unidade badu eta garrantzi handia du, eta, eta guk ere errebikatzen dugu horretitza zaparka isialdirako altzatarren isizialdirako horren egoera tristea eta gabeziz betetan duen e, hogei mila biztanleko e, multzo honek ba, gizarte honek edo komunida honek ere behar duela. Bai, gara sartuko momentu honetan bere altzaren historia herria izan zela eta hori guztia, baina bai, hor badu deskubide batzuk ukatu direnak eta eta gaur egun gainera horko bistanderia ere jasan behar du balako nolabaiteko baskerkeri puntu bat ez. Bueno, e, beste punto bat ere, etxe bizitzaren hauzia, e, horre de bagago, haipatu mm. zenuten, ba, mi miramarreko plan horokorrean ba, urbanitzagarria dela, baina hainbat urte pasandoren, hori ba, e, berrastertu, berraldatu eta hainberkoli izatekela, ez dela justifikagarria, gara hartako elementu jokatzea gaur egun, ez da? Bai hor, bi kontu daude, batetik em, donostiko plan une kume honetan bizitokie edo etxe entzako hektarea lur urbanizagarri izendatzen ditu ere mu, la, landa eremuan. muan, eh? berri. Bueno, berri hauditzakular, ez da, berri ziren 2000 marretik dator, baino, baino bai. Hori alde batetik, plana, bein eta berriro, bein eta berriro, bein eta berriro, esango digu, esetz, apostoa egiten dula, iritrinkoaren alde, lur berriak ez okupeatzearen alde, eta denbora guztia dago esalditxo bat, bueno, keen hauditzakular, keen hauditzakular. Horrebat ikan, duela bi aste idatzi gen artikulu bat altzan e, saluezpen ego eran bizi ginala eta garela e, eta nahi dutela jarraitzea bizitzen ez da. Seren printzipio guztiak aten dira esan orduko esaten delako saluezpena aaudizakularen e, egiten dela. Orduan, Alde batetik daukagu e, elementu hori, e, gaur egun ezin izango litzatekeela pentsatu ere egin auditzakularroeko lur hori zailtati hiri erabileretarako, daukan egoera e, natural, e, berezia eta ederrare ikusita, e, eta valores beteta. Mm? Bai. Eta ero bestetik dago etxe bizitzaren behararen kontua, bai? E, bueno, e, orain oso prentsan egunero dagoen zerbait da, baina oso manipulatua dago oso manipulatua dago, zen donostiko planuareko erraren aurrera pideak ez dauka asterketa bat etxe bizitzaren beharrarenak. Eh? Eta, eta ez du editen eta gainera esaten ditu oso gauza bitxiak. Eh? O eta garren horrian esaten du norbaite bilatu nahi badu, ba azken urtetako, bueno, eraituntza lana, estiola de erantzun eh, eskaerari edo beharrari. Erantzun diola deitzen dio oferta potencial cualificada, hm? Mm? berdinekin esaten dut porque ez ondo zer dan, baino somatzen dugu segura eski dela ba investiorako eh, etxe bizitza. Oda, kanpotik, bueno, datorren dirua invertitu iten dela, eh irian, ba, ba, erabilera turistekoetako edo etxe bizitzak erosteko Eta, eta orduan, daukagun datu objetibo bakarra da, bederatzi mila eskara daudela etxe biden, horietatik 6 mila alokairuan, baino egiten direla 6 mila etxe bizitza libreo, egin nahi direla 6 mila etxe bizitza libre, orduan, ez dugu lertzen ze beharrari erantzuten dion 6 mila etxe bizitza libre hoien proposamenak, Zeren bestalde, kontuan izan berda, donostiak daukala bere parkearen eguneko larogeita mabosta etxe bizitza libreena. Bakarri dago eguneko laukoma larogeita bat babestua. Beraz, ez dator bat, ez dator bat da planak egin berko luken lanarekin, zeren ulertzen dugu planak egin berduena da e, aloka iruzko eta etxe babestuen behar horri. E, irian zehar, legeak agintzen dio bezala, e, gizarte koesioarekin, egin gabe ba, erantzun berkolioke eskaera, ba, bestu horri. Hmm? Ba, horbeti bezala, ba, gauza bada, disklusoa, ba, dirudiek, e, egiten dituztenean halako e, gauza, e, gizartearen mesederako dela, baina benetan atzean dagoena da, beste negozio, ez imobiliaria, eta bar, luze batez. Gaini aturifit turistifikazioaz josita dagoen herri batean, ba, bueno, horreke beldurra sortzen du ere. Bueno, Bukatze aldera edo, zuek ere egu bezala, bazu izia plataforma bezala, denon berdegunean koordinadoran eh, parte altzen duzue, argore izi da ere ninguroan, ba, 2008a irailean sortu zela, ea eh, ekoa inbat taldekin. Zinda, eh, zuen nirakurketa bizkabate bate eh, donostialdean, komparaketak egitea ez da zilegi, mm, batzotan udalak eh, eramaten ditu taldea, ba, konparaketak egitera, demagun ba, Bueno, ze gertatu den, gertatzen ari den, zubiri manteo, Marrutxipin eta hainbalekutan, eta horreipatzen da datu bat, ez? Kuriosua, munduko zozune taldeak esaten du, bakoitzari dago kikula, amar metru karratu berde gune presonako. Eta, bueno, ba, zuen kasuan, eta igual, konparaketak egiten dituzte, ba, grosen okerra daude eta horren or, inguruan ze ba alborizki biaren historia bai bai bueno gu mundu guztiari opadiugu hobetzea eta nahiko genduke Donostiko dudalak e, benetan bitartekoa jartzea herritarrak bere bizitza kalitatea hobetu desaten eh garbi e, gainera donostikoa oso guztietan, osea guk ez dugu ondo ikusten ere ainorgan an txikin, an bukaeran zegoen lurre, lurrean berriro ere berrenda pikoetxe bizitza eraikitzea non eta auzo bat inongo barregunerik eta zerreztauk antoki batean, bai? Osa, esan nahi dut horretan, elkartasun osoa eta gertatzen da, plan horoko horronek asko-asko e, zigortzen dula altza, bai? E, e, e, kartzen dula e, gaur egun dugun etxe bizitzako puruaren eguneko berrogeita marraren askuntza mm. eta biztan legoan ere bai, eta altzak asko sufritu du, ba, izan txulako askuntza bat ere penta 6.000 biztan lehizizilea, la 1.000 bederatzen dut berrogeian, eta orain 20.000 garela, bai. Orduan horrelako e, progresio bat ba, gizarte mailan ondorio asko ekartzen ditu eta berres. Orduan, bai, egia da Donostiko Udala daukan politika, e, bueno, niko zen dute ez dagoela barneratuta e, dituen aginduak, dituen mandato legalak, hau da, e, on, e, natura berreskuratzeko eta, eta, eta ondo dauden elementuak babesteko eta gordetzeko duen agindu hori Europatik eta ez, eta astaduko eta eta erkidegoko legetik etortzen saiona, ba ez dago barneratua. Uste dot oso modo zabarrean eta arinean aridala plan norokor bat egiten beste mende batekoa dala. E, ezin da ulertu zen 60 e, kontatu ditut abantzean hasiren agertzen dira isen abizen zeintzuk hartu duten parte eta bai pues, bai bai 60 lagun dira eta ordan ezin dut ulertu 60 lagunek e, horrelako proposamenak e, o sea iruro lagunen lana horrelako emaitza eman duenik ez o sea, benetan benetan emaitza da etortzea eta esatea hemen 80 la, hektarea okupatu berdiela etxe josita edo añorra txikikoa edo hori e, manteokoa edo, edo bai, eh zintut ulertu, osea benetan eh lan hobeago batekin finagoa e, gaur egungo erizpide hoien atzetik edo jarraituta? Ba ba ulertezina da, eh? ulerte Ulertezina da. Bai, bai. Eh bai, iruditzen zaite oso latza dela e, erakustena erakusten ari eta bueno, zer esanikaz zuen kasuan Bueno, esto abenduko kontzentrazioaren horren inguruan zerbe gehiago geitu nahiko zenuke? Bai, eh, zerbe gehiago esatea, animatu. Bai, bai, weborrian ere eh, ikusiko dute eta kartela ere, eh egindan kartela, QR badauka? Eta horregongo dira, bi gauza. Batetik, jendearen artean zabaldu nahi dugun e, iradukizuna, iradukizun orokor bat zazpi puntukoa, oso xinplea. Ba, esan ez eran dagoen, balena ipatzen du bezala. Amar metrokarratu biztanleko ez, e, altzan dago bat. 0,78 metro metrokarratu biztanleko berdegunena, parke bakarra, harria parkea. Punto. Bueno, pues holako gausak eh pilatu ditugu eta jendeak uler, errezak dituen elementu hoiekin egin dugu iradokizun bat, bai? Eta gero beste bat egongo da askose marmdulagoa, dala 18 elkarte biltzea lortu dugu eta 18 elkarte hoiek egin dute beraien auzoetako gabezien zerrendak, horri gero emandi gou kontestu orokor bat eta egin ditugu eskaera batzuk. Eta hori ore ere hor da eskuragarri garri e, nahi duenarentzat. Eta konzentrazioa, baina naiko zera izango da, e, nahi duen soinua egiteko e, gauzak ekarri ditzake, e, piskabat ikustarazteko kontua, eta ba, hor animatuko gara seguraski beste ekimen batzuk egitea, agian banderola berdea berriro berreskuratzea barne. Oso ondo, ba, ez dakizela egia jago gehitu nahi diozun, gaio. Ba, begira, hitz <gibira> egiteko asko asko asko dago yeah. e, auditzakularren kontuari eta planorokorari heldu altzaio e, ertze eta ikuspuntu berdinetatik, bat izango litzateke alde batera utzi duguna historikoa, mm -hmm. e, beste bada soziologikoa eta beste bada irigintzakoa, bai? Zerren aurreko proiektua txarra bazan, orain da da, jasanezina da iria, e, irigintza da iria egitea. Bueno, pues, hau da, iria egitearen guztiz kontrakoa. Eta orduan bueno, pues, horri guztiari noiz baite nahi badeo zute berriro heldu, ba, ba hemen egongoara. Eh? Bai. Seguro izango dugu aukera horretarako, eta, bueno, animatzen dugu jende jende guztia, ba, haigun horretan bertaratzeko, ikusteko sinden egoera, esagutzeko hobeto auditzakura, bai. eta altzatarrak, eta, bueno, eta suri maribiba, mi ezkerre. Eh? Bai. Azken kontutxo bat begira baiz. egun horretan seguraski eskainiko dugu e, ordu lehenago etorri eta audizakular ezagutzen estuenari ez erakusteko begira hori hartu zaite esatean ha bai oso ondo eta hemen egongo gara berriro sui venga ba.